Då säger jag varmt välkomna till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond Och jag tar en kopp turkiskt kaffe och ända från Stuttgart kan jag se i min kalender att det står avsnitt 67 Jag heter Emil och har med mig vilka då? Ja, det är Otto här som vanligt Yes, det är Rickard här med en det är te och det får man inte dricka Ja, eller ja, enligt en viss person Skitsamma, hej! Hej hey. eh, okay, och åker i Och hur är läget med er? Ja, det är bra här faktiskt. Eh, det, är, ja, men det är stabilt. Det känns som att vi är taggade allihopa idag faktiskt. Till skillnad från alla andra avsnitt. Men eh, nej, det är nice. Det går bra i skolan. Det är flytta faktiskt från studentboendet till ett hus. Jag och några eh, klasskompisar, skolkompisar. Så det har vi fixat idag. Du liksom har blivit hemmansägare. Ja men det är fan, det är lite konstigt Men det är ju typ som att bo här men I ett hus där man inte har regler liksom För vad man behöver göra mer än att man inte ska bränna ner kåken liksom Men eh, ja eh, Så det känns jävligt gött Och det, ja, det går bra I livet tycker jag Vilket jävla steg du har gjort Otto, på ett halvår Ja Från att bo hemma hos din mamma i Stockholm till att jag plötsligt bo i en villa i Härnösand Ja det är underbart det är bra. Så är det Ja Mm, mm. Ja, det, är en, det är en resa som heter Duga På mm. 50 mil ja, men det, är bra med, det är bra med mig också eh, ja, Har jag något kul att tillägga som Att, livet, att det händer något i livet Nej, det har jag väl inte Så att, eh, Tack för mig, hej <laughs> Hej. Hey. Ja, det är bra här också Det rullar på med livet eh, På alla sätt Så det, det är kul, jag känner mig redo för podd det var jag inte inför senaste podden, då känner jag mig lite, jag lite död bara. Men nu känner jag mig levande ensam. <laughs> ja. ja, det är bra. Nytt år, nya möjligheter. Ja, men senaste podden var väl 2019? Eller? Ja, ja så kan man ju också se det. Men ja. det är Rickards nya år snart, så att det... ja, just. han byter, han byter jag kalender snart. Ja, det har fan gått fort alltså. Ja, verkligen. <laughs> Ett bra år hittills. <laughs> ja, riktigt bra år. Emil då, hur är det med dig? Det är bra med mig. Mycket att göra på jobbet men han med sväng till Bruges och till och med sen, såg till och en fotbollsmatch där. Inte ofta man ser på belgisk fotboll men ja. John Breidel levde upp härligt. <laughs> ja. det enda, den enda upplevelsen jag har av belgisk fotboll är när man svappar förbi belgiska ligan på FIFA. Då är det, det är den upplevelsen jag har av belgisk fotboll. Oh, fuck det svenska och dåliga, Ja, Och dålig, dåliga Champions League-match man tittar på bara för att det är något stolag med. Ja, Manchester United mot Klubbrygge eller något. Det mm. blir lite så. Ja, oh, exakt. Jag måste också säga att det känns väldigt ovant att, eller ovant, det känns, känns som att det var länge sedan jag var moderator i ett avsnitt. Så det, det, det är lite uppvärmning. Ja, kul. Här inledningsvis. Men Bond 25, där har du ju det hänt en hel del sen sen senast vi, vi snackade Vi kan väl börja i vårt västra grannland, Norge mm. Ja, vi måste vi börja där Det är ju att Norsta Filminstitutet har ju beviljat en ansökan om Vad säger man? Man har fått bidrag, stöd, stöd Finansiell filmstöd, finansiellt stöd Att spela in någonting där Och projektet som ska spela in där heter B25 så om det inte är Bert 25 så här är det väl Bond 25 antar jag så jag ska vara där. Ja. Vad var det? 47 <tryck> miljoner kronor som något sånt de Ja, men det var ju också en tvång på att de skulle spendera en viss summa pengar också i Norge. I produktionen i Norge liksom. Ja, det är vissa mm. grejer ja, det... de måste uppfylla, precis. Ja, precis. Ja, det är vissa grejer de måste uppfylla och sen är ju också storleken på bidraget är ju också eh, baserat på den budgeten som de har. Mm, Nej, exakt. Så... För, för man får ju max 25% Av sina kostnader täckta Vilket innebär att de har i vart fall budgeterat För minst ja, cirka 200 miljoner i Norge mm. Sen kan det ju alltid vara mer Om de inte fick fullt bidrag Men minst ja. 200 miljoner är, är i alla fall budgeten på. Precis och du ska vi säga att det är ju inte dollar Utan det är norska kronor ja. Mm. Ja, yes. Så det är ju inte Det låter mer än vad det är Kanske För 47 Men med miljoner budgeten kronor för... ja. Ja. Hur mycket är det är i dollar Är 4-5 ja. miljoner dollar Ja, precis. Och det är ju mm. inte jättemycket om, om nu har en budget på 200-300. Mm. Nej, precis. För Spectre hade väl någonting på, upp på 300, eller 250 i alla fall. <hör> Miljoner dollar alltså. Mm. Så, ja. I sjuka summor pengar. Men, ja, det är eh, det faktiskt. Man måste ju betala Rom för att smära av hela stan också. <hör> <hör> Så är det. Värt. <hör> <That>. Ja, <hör> verkligen <hör> Ja, oh. precis. Nej men det är väl kul Med lite nörge mm, Men eh, snåla jävla svenskar Som inte vill erbjuda filmstöd Det gör mig lite irriterad Ja, vi får mm, se det hur, hur det kommer kunna användas Det känns ju som att Möjligheterna är många När det gäller Norge Så det kommer bli extremt spännande Att se vart, vart det här gäller Ja oh. Vi vet att det alltid leder ja. till London I slutet i alla fall Ja, det får man är det inte Ja Exakt, för även om de ska spela in i Norge Så behöver inte det här betyda att filmen ska utspela sig i Norge Nej. Nej, exakt, det kan vara bra Fast Det var typ också Var inte det också en av Vad heter det? Villkoren En av villkoren Eller för att kunna få max stöd Så skulle det vara uppfyllt Ja, Fast de kanske inte har fått maxstöd Var så det de inte så att inte maxstöd behöver. var att visa Norge Och sen en del av stödet var att visa ett annat EU-land Eller ett europeiskt land ja just, det. ja just det, så det är inte säkert att de behöver det Nej, och samma Nej. var det att du ska ha med skådespelare Och filmteam som är bosatta i ett annat europeiskt land Och sen var det också att handlingen skulle på något sätt vara relevant I den tid vi lever i nu, på något sätt Jag minns inte exakt kriterierna Men det var vissa saker som var tvungen att uppfyllas mm. Det låter ju som att de kan uppfylla det ganska lätt i alla fall. Ja. ja, det tror jag. Så det blir spännande. Det är väl det mest konkreta vi har hört. Men vad har vi haft mer för eh, ja, men rykten framförallt som har cirkulerat? Ja, så alltså, vi har haft, om vi är ändå inne på location så har vi cirkulerat några olika Mycket. små... Ja, precis. Det är ju eh, dels en stad i Italien som heter Matera, som ligger i södra Italien. Eh, någon liten grej i Grekland, jag vet inte exakt vad det var. Och eh, så har någon producent syns på Jamaica, om man tror att det är en sorts ah, location scouting på Jamaica också. Oh. Inte vilken producent som helst. Nej, vi kan väl vara var det Greg, Greg, eller? Mystic Rag. Oh. Alltså den, den location, Om det är någon jag vill slå in- så är det fan Jamaica. Utan ja, det är för länge sedan. Alltså. Du har dragit igång mig på det här, Rickard. Men jag gillar <laughs> Karibien innan också. Men du har liksom fått mig att gå igång på alla cylindrar när det gäller Karibien. <laughs> alltså det, det finns ju något urbonskt i Karibien. Det spelar ingen roll om det är Bahamas eller Jamaica. Eller liksom, där, där ska han vara. Liksom. Ja, men det är också... Men någon, eh, någonstans så... Kanske också logiskt att, att det skulle kunna bli Jamaika med tanke på att Craigs era inleddes med att gå tillbaka till Flemming och Rötterna med Casino Real, så Varför inte avsluta med att göra samma sak? Precis, verkligen. Absolut. och Jag tror att, eller i och med att jag läste den här boken Flemming på Jamaika så så har jag känt att efter det, att det är lite märkligt att Bond-serien inte har varit mer på Jamaika. För att det är, det är verkligen urhemmet för Bond. Så att det känns ju inte helt otroligt att det är dags nu, liksom. Ja, jag menar, Craig har ju varit i Italien flera gånger. när var Bond-serien totalt har varit ja. på Amerika. <laughs> ja, ja. De kan väl finpa Italien och ta Amerika istället. <laughs> alltså, Italien, Italien känns som att det står i någon jävla klausul att de måste spela in i Italien för all framtid, typ. Det känns som det har varit så, typ från, ja, men från Quantum och framåt, liksom. Var de så jävla förändrade i Italien, också. alltså? Ja, det är sant, det är sant. Men alltså, när jag, läste, jag läste faktiskt Bond igår, jag läste ju när jag går dagen men jag är på From a YouTube Kill, den läste jag klart igår. Mm. Men där var ju de också på Jamaica i början, så att ja, fantastiskt. Väldigt mycket Flemming över Jamaica. Japp. Alltså för min del spelar ingen roll om den är i Italien, bara det görs bra, det är så här, ja, spela in i Italien, bara när man på plats på rätt sätt. Sen om det nu faktiskt kommer vara Italien i filmen eller inte, det är väl olika spekulationer. Vi har ju sagt att de har varit i södra Spanien och kollat och i Tunisien och kollat också. Så att det kan ju vara att den här staden i Italien är eh, något annat. Nordafrika kanske. Och det här stället i Grekland, det var väl vad jag förstod, något marinbiologiskt museum eller så i Athen, just det, det var typ. någon, speciell, någon speciell byggnad de var ute Ja, efter. Ganska snytt. det ganska ja. snyggt. Det såg lite Ken Adam-esk ut. Så att, eh, absolut. Vi får se. Men, det, som jag, det som jag såg i det där materialet jag kollade ju såklart upp alla de där ställena som den italienska nyhetstidningen eh, rapporterade om. Men det såg faktiskt ganska, det såg inte jättetypiskt italienskt ut utan det såg, ganska, det såg väldigt häftigt ut. Mm. Men inte så typiskt italienskt så att jag skulle lätt kunna tänka mig att de tar det för något annat om man säger så. Azerbaijan kanske? Ja, varför inte? <laughs> Kazakstan? Uh, ja, det ska vara Baku igen. Nej, mm. men, uh, nej, men det, kändes, det kändes som ett väldigt snyggt ställe, faktiskt. Ja, men, uh, exakt. Jag gillar ju stället mer än vad jag gillar att filmen i sig ska utspelas i Italien. Ja, fräsch, det skiter jag fullständigt stans. i. Även om men... det görs bra känns det, bara om, känns det bara så ofantligt tjatigt det där. Ja, det såg lite ut som Dubrovnik, uh, faktiskt. Just det, Med det det var länge sedan. Det var, men det ryktades ju också om för länge sedan. Ja, ja, det, var. ja det var. väl inför Skyfall till och med. Nej, det var inför Bond 5, men det var liksom två år sedan. Ja, ha var det. Ja. ja. Det var när vi var i London. Fyra tiden går om stället Och det är snart. Men det är tre år sedan, va? Ah, jävla. Tiden går. Tempus fugit. vet du vad långt produktionerna eller pre-produktionerna filmen har haft? Ja. Men det där Dubrovnik-ryktet känns också lite som ryktet om Idris Elba. Det är någonting som kommer upp igen så vartannat mm. år eller någonting. Oh. Mm. Men uh, har vi några andra rykten vi vill uh, kommentera? Eller ska vi dra vidare? Det är väl den lilla detaljen att uh, den här lokaltidningen i Matera eller vart det nu var i södra Italien de rapporterade att uh, Emma Stone och Dakota Johnson skulle ha roller i filmen. Uh, men sen vet vi hur det är med italienar också, att de kan få saker till en Så jag yeah, lägger ingen vikt vid det ryktet faktiskt <laughs> Nej det var, kändes väldigt Kom från ingenstans liksom. ja. Men då tycker jag att vi går över Till vårt eh, succémoment eh, Faktutmaningen Och idag så är det Emanuel Som ska leverera en fakta Bambada -ba Fan, jag älskar den där gingen. <laughs> jag är alltid så ödesmättad av det. Mm. Och så pratar man om någon statistik från Liv och något. Ja. <laughs> ja. Eh, ja. Hell. Jag har haft enorma problem att hitta någonting till det <laughs> Så jag hittade till sist någonting jag själv inte visste om för ens för några dagar sedan. Eh, och jag tänkte upp frågan med Vet ni vem The gone Man är? Är det Greg Wilson? <laughs> Nej, det är inte Greg Wilson. Nej, det är det faktiskt inte. I, I Nej, då vet jag inte. Ingen kvalificerad okay. det heller, men det kan vara. The Gongman. Någon det? som spelar på en gång i en bondfilm kanske? Ja, det här är extremt långsiktigt. Jag förväntar mig inte att du ska veta om där. The Gong Man var loggan på det brittiska filmproduktionsbolaget The Rank Organization. De var bland de största filmbolagen i England på 30, 40 och 50-talet Och de producerade bland annat David Leans filmer Och Michael Powell och Emmerich Pressburgers filmer Som blev stora succéer runt om i världen av Anostras Och det var liksom de som drev igång filmindustrin De huserade i Pinewood och hade stora kontrakt med Universal Pictures Och producerade Odd Man Out och Third Man och såna filmer så det var ett kreditbolag Och vad de är med bond att göra Jo, boken Moonraker Försökte ju själv, Han försökte ju göra det till en film Det började som ett filmutkast Och allt sådär Så att när E.ON köpte rättigheterna till böckerna Ingick inte den boken I det avtalet Och det hade jag ingen aning om utan Go on. <laughs> Det var The Rank Organization som hade rättigheterna till boken från början. Oj. Ja. Och de försökte göra en konkurrerande film på 60-talet. What? Av Moonraker. Va? Och eh, vi har ju en man som heter David Lean som fortfarande har kontakt med Rank Organization. Det är oklart om han var tänkt att vara regissör, men vem vet. Och det, det är den David Lin. Den David Lin som ja, gjorde ja, Dr. Chivago och Lawrence of Arabia där, och de här. Mm. så de hade rättigheterna. Och mm. de anlitade en man som heter Gary Anderson, mest känd för att ha gjort TV-serien Thunderbirds på 50-60-talet. Oh. Att skriva Nostalgi för mig. Ett... Det är det. Åh kul. Ja. För jag hade ingen tro på mig levde på 60-talet så att det är ju <laughs> Nej, jag vet det är lite konstigt men jag, jag har levt dubbla liv. Han fick i alla fall uppdrag att skriva ett utkast till Moonraker eh, Och det gjorde han bladeligen Med baktanken att han ville producera allting själv eh, Han ville alltså ta där alltså sin ägo och producera filmen Så att han skrev ett utkast på 70 sidor Som involverade bland annat en supertanker Som svalde ubåtar och sköt missiler Eh och eh, sen övergick de här rättigheterna till E.ON 1969 och det blev inget mer av det här projektet och eh, när väl The Spy Loved Me kom några år senare så såg Gary Anderson att jävlar, det här är en supertanke som sväljer båtar vad fan eh, så han stämde E.ON och eh, det slutade med att Harry Saltzman köpte det här manusutkastet för 3000 pund och eh, sa sen till Gary Anderson, har du kopier, riv dem. Visa aldrig det här för någon. Och där tar berättelsen slut. Ja, det var en jävla berättelse som heter Duga alltså. Bra jävla faktutmaning alltså. Ja, ja riktigt ja. bra. Och allt börjar med vem fick är de du Gräva vem. djupt alltså. Ja, precis. <skratt> Men ja. varför man aldrig Det var, det var, det var... riktigt vass. Varför man inte har talat om det här? Det är ju också jag ramlade på det av en slump när jag letade runt på eh, gamla Commander bond när jag skulle leta efter någon farta. Då hittade jag någon gammal tråd mm. från 2005, typ Gary Anderson, eh, Moonraker, och sen läste jag vidare. Ja. Mm. Alltså i slutet av, <clears throat> antingen vid varje år eller liksom i slutet av... Podd, eh, podden liksom, när vi avslutar podden så måste vi ju ranka topp tre faktautmaningar sen vilka fakta vi har fått fram Ja men den ohota rättan hittills är väl eh, Rickards om Omnibus <skratt> Ja, i alla fall ja, innan man... vi såg det in efter det var det fan ångestladdat <skratt> <in det här. skratt> Man fick se bilden ja <skratt> Det ser ut som City akuten från Bollywood liksom men eh, ja Ja, men det jag blev mest fascinerad av den här faktan det var faktiskt att Eon inte hade rättighet med den Moonraker innan 1969. Det visste jag inte faktiskt. Nej, vad fan. <laughs> men det känns det inte överlag som att Eon är väldigt så här. De, de pratar inte så mycket om, om sin bakgrund och bakgrunden till Bond och mycket sånt. Hur, de, de gillar att dra de här storierna. Någon, någon slags bara härlig bild av Albert och... Nej, men de, de gillar bara att dra någon slags härlig story om det här Och allting bara var mm. fantastiskt och Allting gick jättebra Men de här riktigt sköna bakgrundsfaktan det, det är de inte så intresserade av att snacka om Nej, de, de vill ju gärna försköna lite liksom. mm. ja. Och nu för tiden är liksom, I typ, dokumentärerna så Harry man nämns ju inte mycket längre alltså. Nej de har Nej. sin och de köper dem. De blickar inte så mycket bakåt tror jag. Utan de bara fokuserar yeah. på framtiden Hela tiden och vad som händer nu Förutom när de ska göra film så tittar de alltid tillbaka Nu för det ja, oh. Men Ja oh. eh, oh. oh. ja men det var min utmaning. Men oh, jävligt, ja, jävligt bra, bra jobbat Nästa gång är det väl Otto Ja, va? ja tyvärr Yay. Men eh, där ska vi nog kunna gräva fram Något mm. Mm -hmm. Grymt Mm men då tar vi och hoppar in i dagens avsnitt. Ja. Och eh, idag så hade vi tänkt att göra ett helt avsnitt vi bara ägnar åt oss seriens hantlangare och medhjälpare. Det har helt enkelt blivit tid för Felix och Oddjobs. Och eh, i vanlig ordning så har vi ju givetvis bett Rickard att dyka ner i böckerna och leverera något... Eh, Ja, men ett stabilt eh, bokdel helt enkelt. Så ja, jag lämnar över till Rickard. Tack så mycket. Ja, Flemming och eh, ja, inte hans medhjälpare men de som har <hågård> de som han har skapat. <hågård> han har en i han har hos vid, vid sin sida hela tiden. <hågård> Nej men den mest självklara medhjälparen som såklart kommit från eh, Flemings skrivmaskin är ju Felix Leiter eh, som förekommit i fem av hans romaner eh, och eftersom han användes flitigt av Fleming så blev han naturligtvis lika självklar i filmerna så självklar att han blev mer självklar i filmerna nästan eh, oh. för att de –plockade in honom i både Dr. No och Goldfinger till exempel– –trots att han inte ens medverkar i de böckerna. Eh, och vi kom in mer på honom när vi pratade om filmerna såklart– –eftersom han har en så väldigt stor roll där. Men eh, det är ju det här... Den här eh, det som vi förväntar oss, i alla fall från filmerna med medhjälpare– eh, –är de här skärmiga, hjärtliga karaktärerna– eh, som på något sätt nästan blir en vän till Bond. Och det finns en uppsjö av i Flemings böcker. Och de flesta har också tagits med till Vita Duken. Och det är ju... Jag bara drar ur att den. Darko Karim, Quarrel, Mark Archer, Tiger Tanaka. Jag vet inte, har ni någon snabb Det är lite svårt för det, när jag läser böckerna så är det så lätt att man tänker filmkaraktären i boken också på något sätt. Men har ni någon känsla av vem ni tycker egentligen är bäst adapterad? Alltså du tänker i förhållande till var ja, i boken. Ja. ja, det är svårt. Felix Leiter är det ju inte i alla fall. Han är ju, alltså, ja, det finns bra prestationer absolut i filmerna, men det är ingen som är som i Flemings böcker. Sen har vi Mattis, det är liksom samma sak att han så jättebra i Casino Röda kompensålders, men han är inte riktigt den karaktären som är med i böckerna. Så ja, ja, det är typ Columbo vill jag nästan påstå är den bästa om man går ifrån vad som var i boken och vad som sen blev på filmen. Mm. Kanske Quarrel, tänker jag också. Mm, sant. Ja, Quirrell Quir Quir Quir Quir var väl den spontana tanken Colombo tänkte jag inte på men när du sa det Så känns den väldigt eh, Väldigt självklart mm. Mm. Eh, I alla fall där uppe eh, Som en av de Som är eh, bäst Adapterad i förhållande till I att likna, likna sin förlag, I alla fall Precis. Ja. Var, är, var är Colombo med? Vilken av shortstoryserna? Risiko Okej okay. ja, Jag tänkte för jag läste ju framför fan Det här om dagen Just det Ja. Sen har vi också, precis Och de har ju liksom fått sitt eget liv på film De som jag nämnde Och sen har vi lite omnämnda Typ Strangways och Quirrell Som faktiskt är mer med i böckerna De har båda två böcker var mm. Men dör ju i sina första Respektive filmer Sen har vi då de här som Inte har fått följa med Till Vita duken Och de är väl nästan Lite mer spännande på något sätt Um, och där har vi till exempel Ernest Coreo Från Diamonds of Forever Colonel Jones från Four Years Only Fideli Barber från The Hillbrand Rarity um, Vilka av de här vill ni se på film? Är det, är det har ni, Saknar ni att De inte har fått hänga med? Nej <laughs> Nej, nej. Det är inte rota svåret. Av de jag har sett, eller av dem jag har läst De har jag inte direkt saknat någon så är jättemycket. Nej. Nej, precis. men jag, jag håller väl med. Liksom, alla har väl stru, strukits av väl struket av helt rimliga anledningar och av olika anledningar. Och det är, det är inte så att man sitter där och saknar någon Kan jag inte påstå. Jag är ju personer. Han väl... är Colonel Jones liksom. Han är uh, en kandensisk ranger i. Uh... Jag vet vem man är men det var, jag tänkte ja, du mer vet. att man skulle ja. säga vad fan, vad fan är han någonstans ja. Nej det är inte det någon man saknar kanske Nej Min Jag är ju personligen väldigt förtjust i Fedele Barbie, den här eh, Seychelles eh, Ja, snubben Jag vet fan vad han egentligen gör för någonting men Som hänger med bondar på Seychelles Han är, han är, han är gemytlig om något I vilken, eh, vilken berättelse? Hillebrand Rarity Ah, just Hade inte han kunnat spelas oh, nej, av en just... Joe Don Baker egentligen? Alltså han på 90-talet, någon brosnande runt på Kuba, och så kommer Joe Don Baker som Fidel Barbery? Jag vet istället inte varför. Va... Istället jag för att jag Jack har Ja, Jag vet inte varför jag har alltid så här tänkt med honom som svart, men det kanske han inte är. Eh, ja, jag har tänkt med honom som en ganska, ganska tjock. Flintsträller är ju väldigt vit här. Nästan så här sig, rosa skär. För sig, ja, för inte att han är så här infödd, Seychellbo. Mm. Ja, skitsamma. Ja, jag vet inte. Nej, Clifton James får göra en comeback. <här> ja. <här> <här> ehm, ja, på medhjälparsidan så vill jag också bara göra ett litet lite omnämnande på en lite otippad eh, för att han glöms bort trots att han har figurerat väldigt, väldigt mycket. Och det är en person på hemmaplan. Nämligen chefen för Special Branch som heter... Eller han heter Ronnie Valens. Oh, just det. Ja, just det. Precis. Mm. Och det som är, ja, eftersom vi tänker på medhjälpare som någon som är ute på fältet i ett annat land som hjälper bond Så glöms han rätt bort. Men han är alltså med i Moonraker, Diamonds of Forever, Secret Service, Property of a Lady och Risko. Han har ju absolut potential att dyka upp i en framtida Bond-film med tanke på många andra MI6 och karaktärer från London som är med nu för tiden. Så han om någon kan ju komma i framtiden. Ja. ja, verkligen. Det känns ju som att om, om Purvis och Wade kommer att fortsätta skriva så kommer ju de skriva in honom förr eller mm. senare. Eller kanske rent av att ha försökt skriva in honom men fått, fått bort honom. Det är ju lite som att man sitter också och väntar på Eh, Sir James Maloney han, vad det heter, att han är norrpsykiatr eller? eller vad han är det? som borde vara han i Stryffold egentligen han, exakt, jag tänker att det är han men ja, det kanske inte ja, är ja. eh, stundsamma, jag ska inte göra för långt draget, men vi måste ju mm. prata om Flemings hantlangare också, såklart mm. och eh, nej, men det som eh, det som jag sa var, alltså Fleming återvände ju verkligen sina medhjälpare. Ganska många gånger. Men hantlangarna går. Eh, precis som skurkarna. Döden till mötes. Så att det är egentligen bara. Lilla Irma Bunt. Som får följa med. Eh, i, I en extra bok. Och eh, hon får väl ändå klassas. Som hantlangare. Även om hon inte är. Ja, det där klassiska snittet vi är vana vid från filmerna. Eh, Annars är det egentligen. Alltså, det som vi tänker handlangare är ju starka fysiska hot. Och de växer inte på träd förlängningsböcker, kan vi ju säga. De enda som väl har följt med är Winterkid, Red Grant och Oddjobb. Och jag tror väl, och ni får jag emot eller hålla med Att det här är ju något som filmerna utvecklade Känns det som Efter att Oddjob blev en så populär karaktär ja. Absolut det, De märkte Och att TV det publiken gillar Då måste de fortsätta med det mm. Precis Ja exakt för Grant var ju med ganska turligt För han blir ganska svår att skriva bort Ur historien <laughs> när man ska göra en sån här Adaptering av boken Men sen när Oddjob slog så på stort så då är det ju ganska naturligt att fortsätta på det. Exakt. Mm. Men det är ganska intressant att de inte... De... Ja, visst, han som man räknar honom i ålder i Schweiz. De här nästkommande filmerna hade ju inte direkt några jättefysiska hot, tycker jag. I form av Oddjobb eller Gås eller någon av dem. Så, nej, faktiskt inte. Så det verkar inte som att de fattade det direkt, men... ja. Jag vet inte, jag, Nej. Jag, jag, jag håller med om det du sa men jag kan inte riktigt hitta några i såhär Thunderbolt det är det ju inte jättemånga som är fysiska hot så vargas liksom ska bryta tummarna på det, liksom. det, jag vet inte. Nej, det. Det är faktiskt sant, det är väl när vi kommer in i Roger Morgan som vi börjar tryckas på lite hårdare kanske Men det kanske var medvetet att eh, distanserades sig lite från jobb men samtidigt att för han var ju ändå mm. jag kan ja. ta att han var en synonym med hantragaren redan på 60-talet Absolut, Mm. För det som är intressant med, med då boken Dr. No är ju att där finns det ingen utpräglad hantlanger alls. Det, är liksom, det närmaste vi kommer är väl typ Mistaro och det, jag vet, det kan liksom knappt räknas. Eh, men då fattade man ändå någonting i filmen att de ville lägga till det och då blev det ju professor Dent, även om han inte är det som är den, sen blir den klassiska typen som vi är vana vid, men han är ju inte där som en typ av, av hantlanger. Så det här är någonting som filmserien har tryckt upp helt enkelt. Eh, vilket gör att det heller då inte finns eh, så många hantlangare som inte har följt med vita dugen. Eh, vi har ja, bara som... Jag har äntligen hittat bara två exempel som knappt, som är ganska dåliga. Det är Krebs och Dr. Walter från Moonraker. Ja, de kanske inte är något som man längtar efter på film. Och sen har vi ju... <laughs> Slugsy och Horror from The Spy Who Loved Me som ändå är delvis adopterade. Jag skulle mm. säga att de enda typiska antalangarna på sättet vi är vana vid är Oddjob och Red Grant Och efter då sjunde boken Goldfinger så är de i stort sett borta från Flemings skriverier. Ehm... Så det är ju två olika delar av det. Här. Alltså, medhjälparna är verkligen flämnings grej. Det finns i stort sett i varje berättelse som man har skrivit. Eh, handlangare i en ja, skulle jag säga, en filmserie grej. Helt enkelt. Mm. Och bara som en side note, eh, superkort är att de efterföljande författarna har då inte riktigt följt Flemings-traditionen utan där är det betydligt vanligare med handlangare än medhjälpare och framförallt hos Gardner där det här med medhjälpare är stort sett borta och bondbruden fungerar har tagit den rollen istället mm. men det var bara min lilla, lilla reflektion kring Flemming och de här karaktärerna ja. ja men det är bra det är ju ändå... som med mycket annat så har ju filmserien tagit delar av Flemmings böcker och element därifrån och sen förhöjt dem till 110 och så mm, även väl en handlarna med allt... Jag på det. Ja. Alltså i stort sett allt i filmserien det är ju inspirerat från Fleming men vissa grejer har blivit uppförstorade. Ja, och det kommer vi säkert komma in på senare också men att det har ju blivit lite det, att det ska vara med en oavsett vad är liksom. Ja. Det kommer vi säkert komma in på. Så varför vänta? Jag tycker vi går över till att snacka film. Stackar vi rycker fanns utmärkta genomgång av böckerna. Men du var in inne och pratade lite om det här med vad ska man säga, allmänhetens bild av hur hantlangare och medhjälpare ska vara. Och hur ser vi på det där? Hur ser vi på att allmänhetens bild är? Och finns det någon sanning i den? Alltså jag tänkte på det nu när Ja, när Rickard pratar om medhjälparna i böckerna och hantlangarna i böckerna. Men i filmerna så är det ju... Om man frågar i eller allmänheten då som vi pratar om. Eh, så kan de ju nämna långt många fler hantlangare. Alltså skurkens medhjälpare än Bonds medhjälpare. Eh, och det är väl... Ja, dels för att folk tänker på Bond som Bond och inte på hans medhjälpare kanske. Medan skurken och hantlangaren hör mer ihop kanske. Um, vilket är naturligt såklart, man fokuserar ju på Bond Och inte på Pinder liksom Men um, <laughs> ja oh, Nej, det är ju... Jag vet inte <laughs> Ja precis Nej, men Jag tror ju jag tror liksom, frågar du någon på stan så nämn någon Hantlangare till någon av skurkarna i bondfilmerna Så ja, oddjob Job Jaws Nicknack Ja, de nämner ju de flesta liksom Men om du ska nämna någon medhjälpare ja, Någon kanske säger Felix, men jag tror inte Någon i allmänheten kanske nämner Eh, Luigi från Fråson eller någon av den eh, liksom ja ni fattar. Men eh, ja. ja. Jo, men alltså så är det ju helt klart och det är ganska. Ja. Nu jag har inte slagits kanske av det riktigt förut, men skulle man inte nästan kunna säga att, att hantlangarna i vissa fall är lite mer kända än huvudskurkarna Absolut. Absolut. Så så är Jaws ju mycket mer känd än Stromberg till exempel. Ja, men jag tänker till och med om man tänker liksom nästan hela serien. Alltså om man ja. ber någon, nämn bombskurkar, då kommer ju nästan Oddjobb och typ först. före Blowfeld och Skaramanga och, alltså. och Goldfinger och dem. Ja, jo. Mm. Definitivt. Äh, men jo, men så är det ju. Ja. Men som du sa, frågade Emil där om allmänhetens bild av just Når typerna av karaktärer så. Allmänhetens bild och vad som förväntas är ju ett stort, starkt fysiskt hot mot bond. Ja. Det är ju det folk liksom förväntar sig på något sätt. Ja. Men och det är frågan precis. Och då är frågan. Vi behöver ju inte när vi sitter här i och för sig begränsa oss till det för att det finns ju många typer av handlangar. Men, men det är ju den bilden som är. är poppis så, så. Ja, alltså, för mig speciellt med hantlangarna så är ju allmänhetens bild personer som Stamper och Hinks ja. Ja. Sto stora fysiska hot och sen så tror väl jag också att folk är väldigt, eh, väldigt präglade av exempelvis eh, Jaws och eh, Jaws och Oddjob och för, eh, kanske även känner till saker som giftskon och liknande och förväntar sig att, att eh, en hantlangare ska ha Ja men något, vad ska man säga Verktyg kanske eller någonting som mm. Gör dem vad ska jag säga, Ett hjälpmedel Av något slag ja. Ja, Annars är det väl just det, det fysiska hotet och sen är ju också handlarna ofta väldigt färgstarka Det är ju sånt som gör att de verkligen sticker ut Jag med Oddjobbs hatt, ja ståltender, Rosa Klebs skor Även om hon inte är en på det sättet Men precis som du även säger, det är något folk förväntar sig Det är, det är sånt som sätter mm. sig Och det är väl kanske den främsta anledningen till varför handlarna kommer så hård och inte medhjälpare De medhjälpare ofta försvinner in i miljön till exempel ja det betyder lättare att komma, att komma ihåg eh, Jo sen var det jag kom ihåg att om ja, det satt en tjock och tryckte på några knappar? <skratt> ja. <skratt> ja. <skratt> jo, absolut. <skratt> jo, det. Alltså, det. Jag tror också att det är lite i alla fall tack vare spelen också, för där kan man ju spela som alla medhjälpare, eh, skurkmedhjälpare alltså, mm. Men man, man kan inte spela som Karin Bay och Luigi Ferrara liksom. Ja, det, Och det är också sällan man hör någon 10 bara, i jag minns när jag spelade Golden Eye. Jag brukade alltid välja Stromberg. <laughs> ja, exakt. <Så, ja>. Nej, <laughs> det, det brukade du inte. Nej, nu ljuger nej. du. Nu är du värdelös. Han var ju ja. nu, ja. nu är du Han värdelös. Han var ju jävla precis, måltavla som precis fan. som ja. uh, Precis som barn inte köper actionfigur av Dominic Green så spelar han inte Stromberg GoldenEye. Ah, ja, vad vad roligt det hade varit om någon bara, jag spelar i GoldenEye och jag spelade alltid som Max Kalba, liksom. Det hade varit bra. <laughs> <laughs> Men det är ju lite som i Bondfilmer att de definierar sig ofta hur bra är styrken, hur stor är styrken och sådär. Lite så är det gjort som handlandare att ju mer... Storslagen filmen är så storslagna är ju handlarna och då talar det som Godfinder där har vi Odd Job ta The Spy Love, där har vi Jaws Det blir ju liksom att handlarna är nästan en värdemätare av hur populär filmen sen kommer att bli på något sätt. Jag menar det har vi på senare år ja. sen Johnna i Godrona. Ja. Så det är just det där färdigstarka elementet gör att det sätter sig publikens minne och det gör jag kanske Att det som är de filmen och att de kommer att se ihåg mer Ja, det kanske är det egentligen man borde ha som, som första mål. Gör en riktigt bra hantlangare så vet jag att filmen kommer slå. Ja, men se på sin Röd och Kratt bara, men alla snackar ju om honom. Ja, exakt. Se på Quantum med Elvis. Off. Alla vill ju köpa actionfigurer av Elvis. Ja. Ja. Avtagbart hår. Ja, exakt. När man kan skjuta av håret. Men det är också stor också samling nu. Alltså, hantlangarna är ju alltid, i alla fall de som har blivit populära, är alltid är riksad. De är ju ö, så här, övermänskliga karaktärer. Det de är ju karaktärer som aldrig skulle kunna finnas i verkligheten. Liksom. Nej. Eh, men det kan man ju inte säga om skurkarna. Alltså alla skurkarna är ju typ normala personer som bara är galna i pallet. Liksom. Ja, jo, absolut. Eh, så att det är ju jag tror att det är därför kanske de också minns på ett annat sätt. Dels för att de faktiskt är larger than life. Och för att Bond ofta möter dem mer. Liksom i filmen. De, sy face, de syns yeah. mer. Men det, är väl, mm. men det är väl kanske också lite så att. Att huvudskurken ska möta Bond på det mänskliga planet. Över en middag och hantlangaren får ta det fysiska. Ja, ja men för skurken ska ju alltid försöka utmanera Bond. Liksom rent psykologiskt. Medans. Ja, Strånberg skickar Jaws för att slå ner Bond istället. Det skulle aldrig Kurt Jurgens göra, liksom han skulle ju bryta Lordbens halsen. Men eh, ja, nej, det, är ju, det är ju sant. Och skurken får ju också mer screen time, som du säger, med handlar med det. Och möter Bond ofta, face-to-face. Eh, så att, ja, det finns ju med alltså, nästan alla jag tycker nästan att handlarna är mer färgstarka än skurken som ni sa att, liksom, vi har ju Mayday vi har ju Jaws vi har Baron Samedi vi har Nick Nack vi kan liksom rabbla hur många som helst sen ja det finns ju jättemånga liksom Saul so, uh, ja Saul so, Stampe, Gabor <laughs> Gabors rasta fläter. det vill ju alla uh. ha efter Wine kom ut så är det ju. <hannan> fan är ja, jag... Mr Kill. Men, uh... Men det finns ju väldigt mycket att säga om och i alla fall om hantlangen i det här ämnet, det här ämnet. men jag känner mig väldigt skeptisk till om allmänheten har en så klar bild av medhjälpare överhuvudtaget det Nej, är ju egentligen Felix Lighter och han känns ju som att han har ändå glömt sport på senare år ja. med tack på att han han var ändå borta I, i, för den yngre generationen så har han ju helt glömt sport. Ja, han har varit borta hela Bråsland till exempel Ja, um. ja. Och det är ju ingen som liksom Ja, oh, jag gillar Karen Bay Så bara, va? Vem? Ja, så bara liksom. mm. Nej Så att, det ligger verkligen någonting i det Vilket är synd Alltså för mig är de Minst lika viktiga Som hantelangarna ja. ja, absolut Alltså jag tror ju så här att I och med att franchises blir större och större Och det är viktigt att lägga Lägga fokus på all, många former av karaktärer och sådär så jag, jag tror ju verkligen inte att EU vill bygga ut Bond-universumet göra spin-off-filmer Men jag tror det är betydligt enklare att marknadsföra karaktärer runt om Bond Om publiken redan vet vilka de är på förhand Det går ju att introducera nya skurkar såklart För de är skurkar Det går att introducera nya kvinnor i Bondfilmerna för att det förväntas Men medhjälpare är nog betydligt svårare så om man tänker som rent marknadsmässigt så är det nog en anledning till varför M, Q och Manipeni har fått större utrymme i de senare filmerna. För det betyder lättare att marknadsföra dem helt enkelt. De flesta vet vilka de är redan, därför krävs det ingen ny introduktion. Du kan sälja in de här karaktärerna bättre. Och det har ju sin tur kanske lätt också till att de här mer exotiska medhjälparna som Karen Bay och Columbo får mindre utrymme. Mm. Tror du att, att jag har rätt där? Eller... Båda och skulle jag säga. Jag skulle nog inte hålla med rakt av att Eon har valt att gå den andra vägen med tanke på att vi trots allt ändå under ner Neren hade Jack Wade och Sukovski uh, som trots allt ändå är hyfsat uh, ikonisk. ja Det har nästan glömt. Ja, det är, det är sant växt. Uh, Precis så har vi haft René Matis i två filmer också. Uh. Ja, men Matis kändes lite som att de... Hade de gjort vilken annan film som helst så hade du, hade du inte, är det inte säkert att det hade varit en medhjälpare med. Nej. Men med Mattis blir det väldigt naturligt att plocka in vad man, man ska göra. Till men jag tror att det, det kan ligga någonting i det man säger. Jag är inte säker på att det är ett helt så här medvetet val. Men att eftersom Q och Manipen var borta i två filmer så nu när de kommer tillbaka så vill de gärna pusha upp dem lite extra. Och då mm. kanske det inte finns plats För någon medhjälpare Och Förlåt att jag ramblar Det har blivit väldigt mycket Flängande de senaste filmerna Och då är det också svårt att liksom Få in en medhjälpare På plats För Bond hinner ändå inte träffa någon på plats Nej mm. Han liksom, bond, bond 25 då introducerar sig med hjälp av i lösenordet och sitter Craig på ett plan till Haiti liksom, han är på väg bort redan så att det är kört. Ja. Nej men det ligger nog något i det. Det, blir, det, är, ju svårt, mm. det är ju svårt både att etablera en location då, om man flänger runt och också då är ännu svårare att etablera en kontakt på den locationen som man inte hinner etablera. Så det blir ju liksom, ja jag vet inte, stannar man på ett ställe längre tag så tror jag nog att man kan få in en Hantlangare ändå. Eller ännu mer hjälp. Ja. Mm. Och jag menar, men jag tror ändå att det, det ligger någonting i det Emma sa med tanke på att det ändå var väldigt mycket krav på att få in eh, både M och eh, inte M, eh, förlåt Q och eh, Moneypenny. Ja. Och att det var en vä väldigt stor snack som att de inte var med i Kassun Real och sen inte heller i Quantum. Och då hade ändå haft både Mattis och eh, Felix Leiter som kom och gjorde en comeback. Och ändå så var det så, sådana enorma krav på det Vilket i och för sig man kan tycka är fullt rimligt Men det ser ju lite om, om är mycket mer ikoniska de, de, Den typen av medhjälparkaraktärer är trots allt Ja, det, ja, det är det, väl lite det, det finns, det finns, så Biopubliken idag har väldigt liten koncentrationsförmåga. Men det dyker upp någon karaktär man känner igen Ja, då köper man det med hull och hår Q och mannepenne, de är igen kändisbara karaktärer Även om de är dagens Dagens format och reinkarnation är betydligt annorlunda mot dem, hur de var förut. Men mm. namnen klingar nog ändå så pass högt att det är lätt mm. att sälja in dem och skapa lite, lite surr runt om dem. Men ja. ja. Men vad Vad är det som gör en bra medhjälpare då? Alltså det ska vara någon som ändå är... Jag vet inte. Jag, jag tycker det är, Han ska ha ett bra samspel med Bond. Som Karen Bay har och Tiger Tanaka har. det ska finnas en bra kemi däremellan tycker jag. Precis. Eh, och att de ska, ändå vara, de ska ha någon charm som gör att man gillar dem. Och också att, jag vet inte, de ska kunna existera inom Bonds svär. Liksom, det ska inte vara någon helt tvärt emot Bond om man säger så. De meddelarna gillar inte jag i alla fall så mycket. Ja precis, det får gärna finnas någon sorts vänskaplighet där. Eh, Absolut. Och det hänger ju också väldigt mycket på castningen tror jag. Ja, Vilket overkligen. de ju faktiskt sjukt vad de har... Typ alltid nejlar just den rollen I casting ja. Ja. Uh, För det går ju inte att se Någon annan än Pedro Armendaris Som Karen Bay eller Gabrielle Fercet Nej precis de, de, de, Det är ju helt rätt um, ja. Så att de har, Det måste jag säga att Jag inte riktigt tänkt på förut Men den rollen fann nejlar de ofta Ja, alltså jag tänkte på en sak nu Men eh, eftersom Roger Moore gjorde snabbt som jobbar Med Tony Curtis Borde man ju kunna slänga in Tony Curtis som någon under 70-talet. Det hade faktiskt varit jävligt Tony, kul. Som Felix Leiter. Ja, men vad fan kom igen. Det hade varit mm. as Det för inte? Bra samspel där som fan alltså. Ja, och bara en liten side note. Men ja, castigen är ju A och O. Samma sak med egentligen med alla såklart. Men jo, jag vet, men... Speciellt med medhjälparna och med, med, med bondkvinnorna kanske. Framförallt. Nej men exakt, det måste ju kännas att, de, att medhjälparen har en väldigt bra kemi med, med den, som, den som spelar Bond. Absolut. Sen, sen en grej som jag saknar när det kommer till medhjälpare det är att de ska dra tillbaka det här med Station 10 och Station, allt vad det är. Ja. Station 10 for Tunisia och sånt. Ja, precis. Det tycker jag är fan, den sån medhjälpare grej som de borde köra på. Ja, och med, var fan, och på med när, på. Var, när var det fick en sån grej? De har satt väldigt ja. länge sedan alltså. Var det någon gång under Dalton? Måste det väl ha varit? Eller var det Brosta? Men det kan det inte ha varit. Nej, det känns som att det 80-tal alltså. Mm. Jag vet att de mm. säger det i Octopus. De säger det väl säkert i... Eh, ja, men de kanske säger det i License to Kill då, som sista film. Ja, ja det var. Ja, ja, Nej, men M får gärna bara smyga in det i nästa film. Mm. Det hade varit underbart. Eller Morten Steingrimsen, our man in station A. <laughs> ja, men, nej, absolut. Det håller jag med om. Ja, men det är vem som är kastad och framförallt att de faktiskt fyller någon form av roll i filmen. Att de inte bara dyker upp, ja. introducerar sig och sen hänger på Bond. Utan att de ger någon information som är viktig. Att de guidar runt Bond på platserna han är på. Och kanske besitter lite mer information än vad Bond förväntas göra i läget i filmen när han dyker upp och allmänt bara är skärmen och härlig och man kan tänka sig att han och Bond kunna, för det är oftast att han ska sitta och slita några hjärnor på något ställe och äta någon middag eller någonting tillsammans Ja, i uh, i brygge Ja, absolut där, mm. det hade du kunnat vara det, Ja, Station B <laughs> Belgium Fan, det har vi inte haft så många av kvinnliga medhjälpare Nej, det är inte många Nej, det är verkligen inte. Bara ja, men det är ju för att det också hela grejen med Bond-serien liksom, att det är en kvinna i Bond-serien så är det automatiskt liksom ett, kärleksrugg, liksom. Kärleks... mm. ja. ett kärleksrugg. Ett ja. kärleksragg <laughs> Inte kärleksintresse utan <laughs> ett kärleksrugg. <laughs> Jag ska ragga lite ja, vad kärleksfullt fan på... på dig bara. <laughs> Pola är ju ja. inget liksom, intresse. Där vill ju Bond Nej. bara få in en... Ja. få in en sak <laughs> men annars är väl Camille Cranosoles är ju bondbrud i och för sig men även medhjälpare med tanke på att de aldrig riktigt strawberry liv, fields är ju också fan de strawberry men det är ju det, de blir ju oftast de, de slutar ju oftast upp i säng tillsammans med bond så då blir de ju inte medhjälpare ja. Jag menar, det kanske är en sån sak att för att vara en medhjälpare så står du inte ligga med bond Rosika sånt. Miklos, jävlar där har vi en ja. bra medhjälpare. Ja! Fy fan, vilken bra, jävlar. Ja, men fan ligger på. Hon är ju är In med Rosika igen. Jävlar, Sofia Bach, skriv på för fan. Det är <laughs> <bara. laughs> underbart alltså Bra person, som ja. med Craig också. Nej, men ja. ja. Fan, mer sånt, ja, det håller jag med om. Mm. Men eh, om vi säger hantlanger, hur ska en bra hantlanger vara Alltså, ja, du. jag hoppar på liksom Emanuels grej som som är medhjälpare. Och det, det här är fan viktigt. Att de fyller en vettig funktion i filmen. <laughs> ja. alltså, så många som har slängt in bara för att det är ju liksom... Ah, snälla, ni kan bättre. Ja, alltså jag håller med. Mm. Och där är ju Hans, som är ju liksom number one guy. <laughs> ja. Ja, jo, alltså, jag tycker också det är ganska viktigt. Eh, sen ska det ju såklart vara ett fysiskt hot mot Bond, eftersom de oftast eh, eh, ja, också slutar upp med varandra, men inte i sängen, utan i eh, fysisk eh, combat. <tryckligt> liksom. <tryckligt> ja, <men> precis, <tryckligt> det var roligt man... att se Roger Moore ligga med Jaws, det hade fan varit underbart. Eh, ja, nej, men mer mm. sånt eh, tycker jag. Att men, det, det ska ändå vara ett fysiskt hot, men det men behöver måste, inte vara två meters jätte med ståltänder. Liksom. Nej, men måste det vara ett fysiskt hot? Jag tänker, om man har en story som inte kräver ett fysiskt hot i antlangen, då är det ju roligare att se en Professor Dent-antlangare. Liksom. Ja, absolut. Jo. Eh, en så, att det, det, så det ska ju passa in också, så att det inte blir jo. för showhornat. säger man väl. Nej, men jag tycker ändå att man kan... Alltså Oddjobb tycker jag inte är... Lika övertydlig i alla fall som Joss är. För Joss är ju verkligen, ja, du är stor och, stor och stark och odödlig och har ståltänder typ. Medan Ojobe, ja han är ju stark liksom, och han har en hatt. Men eh, inte på samma sätt som Joss är, tycker jag. Jag tycker han är lite mer low-key i alla fall. Om man jämför de två. Ja man behöver ju inte i vart fall spela upp eh, handlarens fysiska styrka. Precis. Som exempelvis eh, skedde väldigt eh, tydligt i Spectre. Ja, men mm. alltså. Där ah. det inte fanns så mycket annat än just fysisk styrka. Mm. det var det första vi fick veta. Ja. Så det, mm, ja. Alltså, jag har ju betydligt mindre krav på än i så fall än på medhjälparen. Om eh, handlarna bara dyker upp och är, ja, men, som det så varit ett fysiskt hot, ja men, fine. Det är alltid kul om det faktiskt är en karaktär. Men å andra sidan så brukar jag inte jag göra så mycket vikt vid handlaren heller. Det har aldrig varit någonting jag har fastnat för i Bondfilmen under åren. Utan de har mest bara varit där och varit med i action-scenen och sådär. Så Hans är väl visserligen ett extremt exempel på en interkaraktär. Men ja, samtidigt. Dyker upp och gör det svårt för Bond på ett eller annat sätt så är det väl en, en handlare för min del. Jag lägger som sagt väldigt lite värdering i den, den rollen i Bondfilmerna i stort. Nej, men samma här. Jag, jag, jag tycker den här frågan är jättesvår att besvara egentligen. Och Jag tycker att de handlarna jag gillar definieras nästan mer av vilka scener Exakt. de är än vilka ja. karaktärer det är. Ja, det jag helt om. Att, är, det en, är det en bra actionscen eller en bra fight så då gillar man instinktivt också hantlangaren. Jo, oh, så är det ju. Ja, absolut. Det kanske är därför jag jag inte har svårt för Elvis för att som många andra hantlangare så är han bara där på något sätt. Ja. <laughs> ja. <laughs> jag menar om man ska ta en sån person som, äh, som Nekros som är en av mina oh. mer favoriter bland hantlangarna. Mm men han är också bara egentligen bara ett fysiskt hot som är med i väldigt många bra scener oh. och som kanske är lite ikonisk för att han, uh, han har sin, sin musik som han spelar oh. yes men det är ju inte så att karaktären Necros är så där jätte Bara, och -oh, jag vill ha en till Necros <laughs> nej. Nej, nej jag vet det är inte. svårt att liksom, det är svårt att ranka Necros högst upp bland karaktärer i bond serien liksom ja men han, han blir ju bra för att han använder så pass mycket som han gör. Ja, och får genomgående göra vettiga saker. Precis, och det är, det är där, Jag tänkte faktiskt på det här om Danny just med Necros. Han har ju väldigt. Han är ju lite egen som. Eh, hantlar för att han. Han får ett slags mål med en annan karaktär. Alltså. Där han visar vad han går för innan han ens får möta Bond. Han slåss ju med den där... Ja. jag var han nu? Är det säkert Vakt, snubben ja. på Bladen. Ja. Green Five. Bladen. Så att han får ju en väldigt bra uppbyggnad på det sättet. Att han, vi får se vad han kan. Liksom. Han har ju väldigt mycket Leid-mördare-aura. Verkligen, ja. Verkligen. Nästan mest av alla hantlangare. För jag känns ändå väldigt lojal. Men Necros känns som att han skulle kunna... Liksom Snäppa när som helst och bara skita i... i Brad Whittaker och Costco mm. Ja och det som gör att man kommer ihåg Nekros, det är ju också att han är ju det stora hotet egentligen i den filmen. Varken ja. Whittaker eller Korskopf eller är ju särskilt farliga då de har ju <laughs> andra saker såklart <laughs> men de är inte farliga på det sättet men det är Necros som är det konstanta hotet I han man går runt och är lite rädd för i, i filmen han smyger runt och är där man inte tror han ska vara han är med många scener och så där så att hade han varit med i någon annan film då är det ju tveksamt att det snackar om honom just nu men hur, hur ser ni på det då att den, eh, att den hantlangare tar så på stor plats? Och ibland kanske till och med är större än självaste huvudskurken. Inte bara i, liksom, i plats i form av screentime, men att det någonstans spelas upp att det är den som är det egentliga hotet. Så att man tar större plats i storyn på det sättet. men, men Jag har inget problem med det alls faktiskt, för att jag tycker det är en... Alltså, det, om man ser, jag vet inte hur jag ska börja, men alltså skurken är ju den som står för planen. Så att mm. så länge det är en, ja, spelas av en, en bra skådis så tycker jag att typ som Josef Wiseman, alltså han kan sitta bakom ett skrivbord på slutet och det blir jättebra. Och så kan det finnas en handlangare som är den som Bond stöter på oftare. Eh, som det fysiska hotet liksom. För att det är han som ska utföra planen eller stoppa bond. Och då blir det mm. naturligt att kanske handtlangen på så sätt ändå blir större. För det är det direkta hotet. Och jag, jag har inga problem med det alls. Jag är inne på Rickards linje också faktiskt. Jag tycker det känns. Det är nog. Alltså, skurken är ju den som drar i trådarna. liksom Och ja, men Necrosådråb och så. Handtlangen är ju de som liksom utför det och gör grovgörat om man säger så eh, som biffen i Jönssonligan ungefär men eh, <gör> det är liksom ja, men jag vet inte. Det, det är ju, jag gillar det upplägget väldigt mycket, att man har en mastermind som sitter och liksom, ja, men styr och drar i trådar och sen skickar man ut någon som underhuggare som får göra grovjobbet liksom. jag tycker det, jag har inga problem med alls att, att, att hantlangaren får mer screen time eller liksom tar mer plats i storyn än vad skurken gör, för skurken har ju sin plats ändå det är ju han eller hon som styr. Sen, sen är det ju kul när... Jag har inte, inte liksom nått emot det omvända heller. Såklart. Eh, så länge det görs bra. Jag gillar att Telly Savelas bara... Nu jävla drar på mig skidorna och drar ut i backen. Ja. Det är också jävligt gött. Men, ja, eh, mm. jag be, jag exakt behövs egentligen hantlanger överhuvudtaget. Om man ska vända på det på det sättet. Det, det, det, på, det beror ju på hur man vill porträttera skurken helt enkelt ja Det behövs ja. ju inte, det såg vi ju i Skyfall till exempel Där har ju Silva Silva är ju både handlanger och skurk liksom. mm. Så han, han kör ju Han kör ju en tvåstegs raket liksom. mm. Men eh, jag har inget problem med att det, alltså, Jag har inget problem med att en handlanger Inte är med, det är inte så att jag saknar En Jaws i Skyfall Eller en, eh, ja, en Krigler eller Hans i Skyfall Heller för den delen Men eh, nej, jag tycker det, så det är lite kul När det är en handlanger med om skurken inte är, Tar den platsen då såklart Ja men exakt, och jag känner väl att det beror helt på vad filmen, vad filmen innebär Och jag känner också att om huvudstyrken, om han används väl när han väljer med i filmen Då får ju hantlarna i sådana fall ha en, ha en större roll Om det innebär då att styrken är jättebra men kanske bara i fem minuter av filmen Så på samma, mm. sak, eller på samma sätt är det om med hantlarna val eller inte vara en bombfilm han med i, i två timmar och är värdelös om ja, man plockar bort honom Men när han ställt mig i fem minuter och är i kanon Kör hårt Så det beror ju helt på vad det är för typ av film eh. Och som det första exemplet Kan vi ju ta Quantum eh, Hur då är du? Med <skratt> <skratt> <skratt> Med <skratt> en Elvis som bara är Bara går runt där och ja Man, man ja, inte märkt Det är väldigt då. intressant <skratt> Vad var det som hände med Elvis egentligen för att <skratt> Jag vet inte om det var Anna Todd Thomas som spelade Elvis. Han var ju med jättemycket i, i försnack i filmen. Han var ju med i intervjuer. Han gjorde ju var med på talkshows och snackade upp sin roll och så här. Vad var det de gjorde med honom egentligen? För att han verkar ha en helt annan bild av vad det är för karaktär. Men det finns som inget som tyder på att Elvis någonsin har varit någonting annat än det han faktiskt var med i filmen. Det känns som att de bara hypade upp att, oj här har vi en handlandare så det ser lite taskigt ja. mot honom men Det är också svårt att se liksom vad han skulle om det nu sa att han en massa scener hamnade på klippgolvet det är svårt att se att, vad, vad han kan ha haft mer för mer att göra liksom. <laughs> alltså, Det enda jag vet att det finns en enda det, det finns säkert mer, men den enda scenen jag vet spelades in, men som sen inte blev med i filmen det var på festen på Dominion fest det är att han råkar hälla ut en drink på en av dem som är där och ska skänka pengar till Dominic, eller till Dominic Green han snubblar och råkar hälla ut en drink det är det enda jag vet inspelat Oj då. Eh, det, så ja det var också lite intressant alltså, om kvantum det finns ju faktiskt inget fysiskt hot i den filmen nej Nej, exakt. För det var det jag tänkte på. Hade ni, hade ni tyckt att det hade varit bra med ett i stort? Att eh, låt säga att Elvis-rollen eh, hade blivit mer aktiv på det sättet. Det känns som att den filmen hade väl egentligen mått bra av det. Alltså jag, jag, jag är ju jag väldigt svag för Dominic Green som en lite lömsk... Eh, och eh, han är ju lite... kan man säga? Han är ju quirky. Han... han Fumlar med yxan på slutet och... Ja, han är ju inte så hotande liksom. Så det hade kanske behövts, nu när jag tänker efter, någon, någon handlangare som hade jättebonden match. Absolut. Jag tycker det, det hade nog fräschat upp den filmen lite, tror jag. Jag, jag känner att det, vet, jag vet inte om det skulle fått plats en hantlangare någonstans i filmen. Det skulle nog bakrats in betydligt bättre i handeln då Var det med från första början Men ja, kanske Sen tror jag att anledningen till varför Elvis finns Det var bara för att Mark Forster och company Bara ville göra totala motsatsen Vad för folk förväntade som handlärare. Ett skämt ja, jag som plats. Jag, jag tror inte att det är anledningen till att han finns han... Men det är ju samma sak som att Dominic Green ville göra lite eh, Dubbelbottnad Han skulle inte vara den typiska skurken och då vill de göra samma sak med handlaren? Hey, exakt. Och jag, jag tror också att nu ska vi inte fastna för mycket Elvis, men jag tror att om de hade haft tid att skriva ett, ett bättre manus allt det där, hade de haft tid att jobba på det mer vad de faktiskt hade tänkt från början, så hade det kunnat vara tydligt att Elvis är ett skämt och det hade varit som liksom ett humoristiskt inslag i filmen. Nu blev det inte så förklara skäl och därför var Elvis charm, men ändå inte. Se bara på andra. Jag tror ju ändå inte mm. att det är vad som mm. hände med honom. Mm. Men Quantum eller, utmärker sig också på det sättet med, med medhjälpare För där har vi två medhjälpare som tar väldigt stor plats. Och vi har haft flera medhjälpare egentligen i historien som har tagit hyfsat stor plats ändå. Hur ser ni på det? Kan det finnas ett problem med att medhjälparna får så pass mycket plats så att det konkurrerar ut bond ur storyn? Det har aldrig hänt hittills, så att det är inget som jag har reflekterat över faktiskt. Du menar att det ska ju snackas mer om handlarna än om Bond, eller? Jag inte, jag inte snackas i media, jag I tänker mer bara filmen, på, ja. på filmen. I Vem som driver filmen? Alltså att, att Bond får en. Han, att mediehjälparna tar så, ta så pass mycket plats att Bond inte längre är den som uh -huh, driver filmen. Okay. Eller inte driver den i tillräckligt stor grad snarare. Uh... Nej, och det har väl inte riktigt hänt för att jag, alltså medhjälparen är ju med i en location och hjälper bond liksom på rätt väg. Men jag har aldrig känt att de tar över, det är liksom Karen Bay är väl den som kanske är närmast att ta över men det är ändå inte liksom i närheten att bli för mycket, för mig i alla fall. Det är inget jag tänkt på faktiskt med medhjälparen. Nej, jag har inte riktigt reflekterat över det heller, jag har inget, jag har inget att tillägga där egentligen. Men jag tänker att man i exempelvis i Octopus, att det blir väldigt stor fokus på VJ, att nu är kanske inte ett jättebra exempel, men att Sharky får väldigt mycket screen time i Kill och ska alltid hänga med Bond överallt. Ja. Och i Quantum, där har vi rent av, i Quantum och Cassandra där har vi rent av två medhjälpare som ska vara med. Att det kan gå över plats både med screen time, men också i att driva storyn framåt. Enda sätt det hade kunnat ha mm. hänt- det är att de kastar typ Leonardo DiCaprio- som Felix Leiter. Då hade Bond överstörgats. Ja. Men annars så tror jag de väldigt medvetet- Varför? håller alla medhjälpare- runt om nedtonade. Mm. Precis. Det, det har de alltid gjort bra- och det var de ju medvetna om- redan i början. Att så fort- äh, Jack Lord sa- Å, jag vill ha equal billing som Connery- då bara, take a hike mister- mm. Ja, exakt. Så det har varit det som jag är... Nu ska vi inte ändra ämnen, men jag är ju mer orolig för att... För att bondbruden ska få för stor roll och ta plats från bond. Som ju faktiskt ändå, jag tycker, har hänt. Till exempel med Jinx och... Ja, ja det det. lite grann också. Alltså, det mm. är nog mer orolig för än att mediehjälparen ska få för stor plats. Mm. Men... Om vi då går upp på det här med hur rollerna har förändrats över åren. Och handlingen är väl kanske det, det som har varit mest konstant och är lättast att eh, prata om. Eh, så hur ser vi där? Har det skett någon förändring eh, över åren? Både ja och nej. Det har ju kommit lite och gått lite olika typer. Liksom. Det har ju inte bara varit Joss och Oddjobb och Stamper killar, liksom genom hela utan det har ju ändå varit lite klipska och smarta människor också mm. ja men som typ Kaufman och Just det. du sa någon till Rickard som var Kaufman lik ja, jag har jag sagt det nej ja, jag sa att han liknade Kaufman men skit samma. jag minns inte vad du pratade om men det har ju också varit lite smartare personer som sagt var. Så att jag vet inte, Jack, det har ju liksom kommit och gått lite så. Ja men annars så tycker jag nog att det, det har inte varit någon jätteutveckling på det Jag menar, Nej. året är 1997 och man plockar in En som som... <skratt> ja, men Han är ju en karbonkopia På Hans fast Han säger mer korkade saker Alltså det är ju ja, Så att det kanske inte har hänt så... alltså Elvis är väl den mest <skratt> liksom nydanande Hantlangaren och det Blev ju ingen succé liksom. Nej, det hade varit väldigt kul om de la in en replik i To Burn Over Dice när Stamper säger att han är Hans son. Det hade varit helt sinnessjukt. Hans Stamper. I was born, I was born in a nej. volcano. Nej, men det enda... Ja, nej. Då hade jag inte blivit en det... när jag tittar på To Burn Over Dice för första gången. Då hade du stängt av och gått. Så det är dum. Ja, oh. Nej, men det är bara att se på Spectre också. Alltså, menar, Hinks, det är ingen revolutionerande karaktär. Det är ju liksom en nej. lite större oddjobb. Liksom. Ja, Ja nej, men för det enda jag känner egentligen det är ju att det har tagit allt mindre och mindre plats. Att, eh, speciellt under Moore-eran då var det ju alltid handlare överallt, känns det som. Ja, faktiskt. Ja, det är faktiskt sen, sant. Nu, nu är det mycket, mycket mer fokus på att faktiskt bygga ut skurken och få skurken att bli trovärdig och skurken ska ta mer plats och handlängarna ja, jag vet inte, alltså man, man försökte ju under brossarna ner men det följer ju alltid platt <coughs> ja. i stort sett eh. förutom i Goldnay kanske då ja, där ser ni faktiskt mm. ja, ja, men förutom... där har vi både Oromov och Senja och, och Treveljan Treveljan är ju skurken, men hela den grejen Nej, men bra observation Emil, jag har inte riktigt tänkt ja. på det, men det är väldigt, väldigt sant alltså, man är mer intresserad av att få en Liksom stor Silva ska verkligen vara fokus. Le Chiffre fokus. Mm. Ja. ja, sant. Mm. Bra. Ja, och även, även i Diana the Day där man verkligen mm. försökte bygga upp en hantlangare så är det ju trots allt ändå... Det känns som att filmens fokus ligger på Gustav, Gustav Graves. Mm. Trots att de ändå försökte göra ut i någon riktig... Stor hant hantlangare som skavar med mycket ja. Och sen har vi The sånt i Naft Där det är lite oklart att Renard faktiskt är Hantlangaren fram till sista 20 minuterna typ av filmen mm. ja. Så att ja. det är, Absolut, det ligger väldigt mycket i det du säger och därför blev jag så förvånad Att Hints användes på det sättet Han gjorde i Spectre För det var en sån typisk ja. tillbakagång Till vad bond var för Kanske 30 år sedan För att eh, Jag tror det är en sån där sak de kanske medvetet eller omedvetet vill ha bort under årens gång att tillsammans med bikinikläda bonder, kvinnor typ och sådana där saker, att handlarna är någonting som är så lätt att och något som är så väldigt typiskt sammanlänkat med bond förut att de har väl gått vidare från det och gjort någonting modernt och kanske gett huvudstyrken hantlangarens attribut och så kommer Hintz är en typiskt handlarnare i formulär 1A mm. så vi Men det... får se men det Hings är sig också parad med bond formulär 1 om man säger så ja. väldigt... Ja, men precis. Det är ju det är tydligt att det är något som... Jag tror att det är något som Semendes ville. Okej, okay, nu har jag gjort Skyfall. Nu vill jag göra en... Om jag ska göra en till så gör jag en klassisk bondfilm film mm. Och då vill han ha in alla de där grejerna trots att filmen ändå inte är helt klassisk. Det, mm. det är därför aspekten är lite mm. konstig för mig. För att den försöker göra två saker samtidigt. Det blir lite... Det svårt, svårt ja. Mm. Ja, För Silva är ju, det var vi inne på tidigare, men det är klokkranskt exemplet på där eh, en skurk har tagit bägge be jobben. Ja. Och där och det faktiskt och, ändå funkar för hon har bra faktiskt. Det tycker jag. Ja, exakt. I, I sky i Skyfall försöker de göra någonting annat. De går, går ganska helhetigt in för det. Och det är ju på något sätt lättare att köpa en i Spectre Det blir de konstiga. Ja, men i Skyford är det särskilt bra för att Patrice är ju styrken de första 60 minuterna av filmen. Det är han som bond ut efter, det är han som är det fysiska hotet och så vidare. Och i filmens andra dryga 60 minuter så är det ju Silva igenom. Så där är det ja. ju nästan så att vi har två styrkar, fast det är det tydligt att Patrice är medhjälpare. Mm. Ja, just det. Patrice också. Och de, ja, de konkurrerar ju inte alls. Om ja. Och där är det smart gjort. Att liksom visa en ja, allt för lite som visan handlar om helt fristående från styrken. Ja, det har inte hänt så ja. många gånger. Jag kan så... inte komma på ett enda annat exempel. Ja, det skulle väl vara Joasta i inledningsscenen på Moonraker innan vi vet att Drax är skurken, men det är ju också så här. Ja, vi fattar att Joas ja, om... inte kommer att vara huvudskurk. Möjligtvis Lock i for URS Only. Han är ju, vi får ju ja. på att han jobbar ju med Christato såklart, men att första 45 minuterna så är han den bonde ute efter, helt och hållet, utan att veta om att kristat sanns ja. finns. Jo. Det är sant det. har vi ju lite varit inne på, och det är väl egentligen, om man ska ta vad som hänt senaste tiden, så är det ju tillbakagång till, till böckerna. Annars så finns det väl inte så jättemycket att säga där, eller... Nej, alltså, det, nej, alltså det, det känns ju som att de har blivit färre, men sen när du faktiskt, när du nämnde både Jack Wade och Sarkovsky så blev det lite hmm, så är det ju inte så många färre egentligen Nej Nej <laughs> Faktiskt, det, det känns som att han, det... Bond, har, Bond har fått mer användning av teamet på MI6 nu, som du sa Rickard eller vem det nu var som tog upp det, men jag tror det var du Mm. Eh, att de har liksom utvecklat mi 6 stafen mer så att han använder Tanner mer och Moneypen är ute på fältet och M är med också Q är också ute på fältet så att han, de har tagit mm. tillbaka, alltså de har inte skrivit nya medhjälpare men Bond har ändå fått hjälp väldigt mycket i de senaste filmerna. Ja exakt, det har inte blivit så fruktansvärt många av det, Varken fler eller för av det klassiska medhjälparsnittet Snarare att MI6, hela MI6 har bara fått en mer utvidgad funktion ja, det är därför det känns så, antar jag mm. Ja, och där är ju också fler, fler karaktärer överlag Men det är ju karaktärer som bara är med någon enstaka scen ja. ofta. Ja, och sen, jag menar, i Stryffold hade vi ändå Kincaid ehm. ja, Han får ändå placeras ja. in i det facket Även om man är extremt atypisk Ja, jo. Fast i och för sig Det är han väl ja, det in, egentligen inte Han är ju på en plats sitt ett bondårkare Och han hjälper till och är han till stället, och Han är äldre Ja, ja. Han ja. är typ en klassisk medhjälpare Bara i ett nytt format Ja, faktiskt, jo, det är sant Annars är väl klassiska medhjälpare Alltid att de är Anställda av, av Någon mm. form av underhjälpare ja, ja, Om det så är eh, MI6 eller mm. en utländsk men hur tror ni då på framtiden? Kommer det fortsätta att gå åt det här hållet? Med kanske MI6-funktioner som byggs ut. Och att medhjälpare ja, kanske till och med blir ännu mer överflödiga. Och att handlarna lika så blir, får allt, fortsätter att få liten funktion. Eller? Vad tror ni? Jag hoppas inte det. Men jag tror ändå att det... Kanske kan bli så för att... Nu när ION ganska medvetet... Försöker pusha... Eh, ja... Att få större skådisar i rollerna... Även på MI6-staff... Och även att skurkarna ska... vara mer profilerade skådespelare... Så tror jag också att... Man vill skriva matnyttigare roller... Åt de skådespelarna. Eh, jag tycker väl att det är lite... Synd väg att gå men... Det skulle inte få förvåna mig att det, att det blir så om de inte får någon sån där knäpp att, nej men nu ska vi gå tillbaka till det gamla. Eh, för jag gillar ju det där att de letar lite europeiska skådisar, okänningar till rollerna. Eh, eh, så. Jo, absolut. Jag tror, jag tror det kan bli egentligen kan bli både och. Jag hoppas ju såklart att de kommer att det inte kommer bli så att de fasas ut och försvinner i princip men jag tror att det kan bli så tyvärr. Att ja, både hantlangare och medhjälpare framförallt försvinner i takt med att just MI6-anställda får mer tid och mer uh, rum i filmen. Men jag vet inte, det kan ju komma en ny bondskådis och en helt ny era med uh, hantlangare igen. Jag vet inte faktiskt, det kan, det kan bli båda men jag tror mer på det förstnämnda faktiskt. Jo, men exakt. Och just craig Aaron har ju varit väldigt väldefinierad. Ja. Det märker vi bara nu när vi, nu, nu när vi har snackat för mycket av det som vi har snackat om hur utvecklingen har varit. och har ju sortit bara varit förändringar inom, inom Craig-eran. Ja. Och man vet ju aldrig vad, vilka förändringar nästa kan vara. Det, det jag hoppas i alla fall det är att, vi, att, att de börjar gå tillbaka till att banta MI6. Och det, det har flera skäl. Dels vill jag gärna se medhjälper ut på fältet, någon Station t men sen också för att jag vill, jag vill lämna London ut på ett äventyr <laughs> Och det är väl kanske främst att jag inte vill ha en massa, massa London-tugg från MI6-högkvarteret Nej, men det håller jag med om ja, jo. Nej, men det, det kanske kan vara fördelen med typ Fukunaga att inte han har något behov av bara, nu ska jag visa min hemstad London ur alla vinklar som existerar Som ju Sam Mendes gjorde, eller ville göra Ja kan vi hoppas på. Så. Sen får vi se vilka regissörer som kommer senare på 20-talet. Och hantlanger är samma, samma där. Jag, jag ser det ju... Där kan jag också egentligen gärna se att utvecklingen har varit lite åt det samma hållet som jag har varit. Jag, jag har inte känt ett sånt enormt behov av, av hantlanger under Craig Aaron. Så uppenbarligen så funkar det ju att eh, distansera sig lite till det. Ja, men precis. Det, det, är som, det känns som att vi alltid säger det i alla avsnitt. Det just, men... Skrivit bra manus och använda de karaktärer som behövs så kommer jag bli supernöjd. Ja, så alltså, Fukunaga vill visa sin hemstad Oakland i Kalifornien. I Kalifornien. <laughs> yeah. <laughs> ja, hur <laughs> fan. Ja, men det är väl det som är lite där, vad ska man säga, det negativa med Bond trots allt ändå är ett så pass in, inarbetat format. Alla förväntar sig hela tiden någonting och det ska vara samma hela tiden sen eh, som Emanuel sa väldigt tidigare i avsnitt men att Ion gärna blick, eh, blicka framåt och inte, inte titta tillbaka det tror jag faktiskt är bra att det är så för annars så eh, ja, man, man hade tröttnat till slut Ja, det är bara att se på vilka som är Eons stora succéer de senaste åren det är ju Casino Royale och Skyfall och de är ju inte de typiska bond så att de behöver mm. ju inte mm känna någon jättepress på det egentligen, tror jag. Men de kanske gör det, jag vet inte. Ja, jag tycker inte det känns så mycket som att de gör det egentligen. Jag menar, Skyfall gjorde de ju på 50-årsjubileet och det var ju ingen jätteklassisk bond -film. Det var ju snarare en, en, en bortgång från det, om man säger så. Ja, exakt. Och nu, nu, nu svär vi ämnet lite, men jag tror egentligen det kan vara någonting om man ska svära i kyrkan lite, men att det, att det klassiska Eon med Cabby Nu blir väldigt morbid, morbid Ingen panintänder, men dog bort Och att Babsan kom in och Tog över och det känns som att hon har fört Ion Mer i den riktningen även om kanske Blossnar ner Var lite skakig Men att, att Under alla de årtiondena där innan Så var det väldigt inarbetat med Vad som skulle vara med och inte med och det ger oss en spännande framtid Ja men så är det, det gäller ju att utvecklas För att komma någonstans Och det har de ju onerhörtligen gjort sen, sen tror jag att alltså Rollen som hantlangare kommer inte Helt försvinna utan det kommer komma Inom gång bland i filmerna men Det kommer inte vara samma krav på att Det måste finnas en hantlangare som är stor Och stark och kanske lite korkad utan att Finns det utrymme för en Hantlangare som absolut, kör Men gör inte det så kan Huvudstyrken lika vara det Precis, och anledningen varför det känns som att det kanske är färre handlangar nu Det är väl bara så enkelt att det är lite fler år mellan filmerna För att det kanske inte är så jättemånga färre hantlangare Ja, och det är det ju lite, men det, det känns ju det känns ju som färre för att det är så utsträckt serien nu jämfört med förr Ja, det kommer ju färre filmer så att Ja, så är det ju absolut. Jag medar, om vi går tillbaka och kollar på Gardners butcher. Där där finns det väl ingen handlare egentligen. Om vi tar ett sånt till exempel. Så att det går hela tiden att göra filmer och styrkar utan att det kräver någonting annat där till Beroende på hur man gör det. Sen när det kommer till medhjälpare så hoppas jag precis som Emel att vi strålar bort MI6. Och vi fokuserar på lite nyare och annorlunda karaktärer. Jag hoppas att det kommer in någon jovialisk äldre herre som ja, är som Caryn Bay någon gång i framtiden. Även fast att tvivlar på att det kommer komma i de närmaste filmerna. Men om vi ska, till skillnad från Ion börja blicka tillbaka då. För här känns det som att vi kan gå loss ordentligt. För det finns ett enormt, ändå får jag säga, karaktärsgalleri här. Så... Många bortglömda tror jag. Jag tror vi skulle, bara skulle kunna sitta och snacka tre timmar om olika, <laughs> olika medhjälpare Just. och Ja, karaktärer. Jaha, jo. Men vi kan försöka plocka några som är era, era favoriter. Och kanske någon som där liten bortglöm som man inte tänker på men som ni har som är underbar. Ja. Är någon som sitter med någon så är det bara att köra. Jag måste ha en liten sekund och fundera. Um, alltså, ju... You... Om jag hoppar på hantlangare först... Eh, ...som är favoriter... Eh, ...som... ...ju mer jag tänker på det så växer det mer och mer. Eh, fortfarande, ettan måste nog ändå fortfarande vara Red Grant... ...för att han har en... ...han har en så otroligt självklar bra roll i filmen... ...och är superfysiskt hot och är med väldigt, väldigt mycket... ...och spelas av en fantastisk skådis... Så han är lite självklar Sen är det Nekros som verkligen den, Han är garanterat på min andra plats nu eh, Av egentligen Lite liknande anledningar Han har mycket screen time Han är karismatisk, han är farlig Han har en freestyle Och mjölkflaskor alltså vad, mer vad mer behöver man? Liksom? Det låter som du Rickard När du var 10 bast Freestyle och ja. mjölkflaska. Har du någon, Emanuel? Eh, eh, alltså Red Grant är väl nästan självskriven. Så om jag försöker glömma honom för en stund Vilket är tragiskt att jag glömmer honom Men eh, I övrigt, alltså vi har oss extremt många Men Necros är väl den mest självklara Utöver Red Grant Sen har vi liksom Mr. Winter, och Mr. Kidd Fantastiska Baron Samedy eh, Men här Vi har Dario till exempel Dario älskar blivit förvånad att han är med så lite i License to Kill, men eh, alltså man kan ju fortsätta länge som helst, men av Hantlanger är det någonting som Bond generellt sett har lyckats med fram till typ 1995 så ja, jag skulle nog säga att eh, Baron sammer inte ens min favorithandlang i den filmen för Whisper, uj oj. herregud ett riktigt fysiskt hot jag, har sett. Men jag jag, jag, jag diggar Whisper ja. Men Red Grant är ju Det är svårt att säga någon annan Men annars så Jag ska inte säga att Whisper är två på listan Men fan, jag, jag diggar Whisper Vad tycker du om Gunther On the Magic Service ja. Grunt Är han en karaktär eller är han en icke-karaktär Bortkläm Han är definitivt en karaktär dör av en ja, kvinna också. Ja. Det är lite kontroversiellt på sex-tal kanske. Mm, det är fint. Ja, kanske. <laughs> men, Så äh, vill man ju döpa. Äh, ja. äh, nej men äh, hantlangare, alltså jag, äh, jag väljer ju Oddjobb som min favorit. Jag tycker han är, jag vet mm. inte det är någonting, det ligger säkert mycket nostalgi i det men jag tycker att han är han är han, är, han perfekt mått av just att inte över don't overdo äh, det där som Jaws Gör för mycket liksom Han blir inte odödlig på det sättet Men eftersom han dör Men eh, ja, nej, jag tycker, tycker Oddjob är, är nog min favorit eh, Ja, Nekros gillar också Och Grant också, så det är väl min topp tre då Oddjob, Nekros och, och Grant När vi pratar om hantlarna så, så känner jag mer och mer Att ju äldre jag blir Och desto längre hela Bond Så fokuserar jag mindre på de här grejerna Runt om karaktären Bond Jag känner så här. Gadgets bryr jag mig mindre och mindre om Jag bryr mig mindre om Liksom platserna handlarna och också en sån sak Jag tänker mindre på Och med alltså, åren känner jag mer att det är karaktären bond jag vill fokusera på rakt igenom mm, Samma här Eller jag tycker det är jätte Det är ju fortfarande jättekul att prata om det och ja, absolut. Jag gillar att se de här gamla karaktärerna Men det är inte något som, som drar igenom Hjärnan på samma sätt längre Nej men precis, man kan ju om om det Vi kommer ju och vi snackar om det så fort vi träffas där, så där att Jag har ju aldrig gått igång på Oddjobb till exempel Eller jazz någonsin Jag känner mer och mer att Jag bryr mig mindre om de karaktärerna Och det är kanske är därför ja, man orkar hålla oh igång Som Bond fan att man väljer att fokusera på Nya detaljer inom Det här ja. Jo men lite, lite samma sak för mig och speciellt om Oddjobb och, och Kanske framförallt jazz har väl aldrig gjort Så mycket för mig Eh, Oddjob har gjort en hel del för mig men eh, Joss framförallt som är den, den stora ikoniska handlangaren är väl kanske just därför också en av de lite mer överskattade tycker jag och eh, det, det märker man ju också men för att komma tillbaka till sa också Emanuel, det här vad man egentligen bryr sig om, jag menar frågan vem är Bond är ju kanske den mest intressanta man kan ställa sig som oh. ett Bondfan Verkligen jag ska ändå erkänna att jag har haft Jaws högst på listan extremt länge. Men det är väl också det att han... antingen så är det tid vi är i eller att ja, man har blivit lite äldre och utvecklat sitt bondfanskap. Men att han liksom sjunker lite för han är lite han är lite serietidningsaktig. Så. Och det är inget fel i det men det är väl därför han inte längre är etta på listan. För att jag börjar se lite andra grejer bondserien som jag fascineras av istället. Ja, oh, absolut. Det var ju därför jag bytte till Oddjob också. Jag hade ju som Mohota detta ganska länge eftersom jag hade The Spy Loved Me som min favoritfilm mm. också. Men Oddjob tycker jag mer har... Han, han har liksom det som... Ja, jag älskar Rose också i The Spy Loved Me men i Moonraker är han ju bajs. Men eh, jag vet inte, det är nog därför jag gillar Oddjob för att han är, han är lite lågmäld och liksom farlig när han behöver inte visa upp det hela tiden. Liksom. Mm. Ja, sen vet jag inte... Det kan låta som att man sten glashus men det känns som att Oddjobb och jag på något sätt är symbolerna för Missförstår man rätt, men för det allmänna bondintresset på något sätt Eller för den allmänna publikens syn på vad en bondfilm borde vara Och att det, de karaktärerna tillhör dem inom situationstecken Men alltså att många andra detaljer inom bondvärlden är Mer om man är insatt i ämnet, om ni förstår vad jag menar mm. ja, absolut. Och därför blir det särskilt att när jag tänker på de här blir så är det att ah, det, det, liksom, det får de hålla på med. Det, jag vet inte, det känns... Precis, för, för att vara ett för att äkta credit-bond-fan får man inte gilla Joss <laughs> det är populistiskt. Ja, hade jag sagt det hade blir blivit hatad. Ja. Men det är typ det jag menar. Nej, men jag, nu, ja. nu sa du det också. <laughs> Nej, men jag förstår vad du, jag förstår du, vad du menar. Ja, jag, jag, tror inte att, att, jag tror inte vi tänker så medvetet. Men det kanske kan smyga sig in sådana unmedvetna tankar. Liksom. Jag vet inte. Absolut, absolut. Men det är också väldigt lätt att... att, uh, att det är väldigt svårt att inte få de tankarna och då tänker jag oavsett vilket vilket alltså, vilket intresse man har. Är man extremt ölintresserad och sen kommer någon att säga att Heineken är världens bästa öl så då är det klart att man blir mm. provocerad. Ja. <laughs> ja, absolut ja det är väl naturligt Men... om man håller på med ett intresse väldigt ofta och väldigt länge som vi ändå gör mm. i Bond. Ja, man blir väldigt investerad i det. Man hittar de där små karaktärerna som är någon annanstans, eller som man tycker gör någonting mycket, mycket bättre, men som ingen pratar Precis, om. Mm. Nej, men om någon, om någon liksom kommer då och säger att bästa färjan på Östersjön är Galaxy, då skriver <skratt> man ju <skratt> även. Men, då börjar man, <laughs> om man prata om Kalypso, Olympia och karneval och, och grejer med dem ja, och de ja. vet fan inte vad man pratar om. Ge mig Regalstar från Kapellskär så snackar vi. Ålandsfärjan som vi inte kan gå ut när det blåser mer än två centimeter på havet. Ja, <laughs> nej men det var en sidostory. Vi startar en ny ja. podd i höst, eller jag. Färgepodden. <laughs> jag, jag vill nämna en, en hantlangare som faktiskt inte är en som ändå är en ganska stor roll men det känns som att det är en och får vi inte ha nämnt än så länge och som jag ändå genuin tycker är riktigt bra. Och det är Gobinda. Oh. <laughs> ja, det är, det är sant. jag tycker bara namnet är så jävla roligt. Men eh, ja, jag håller med dig. Gobinda är riktigt bra. Ja, han är, är klassisk handlangare utan att bli allt för stereotyp. Ja. En, en, Turban, alltså. ja. en medhjälpare som jag älskar är ju Henderson också. Om, även om han är med väldigt lite. Jag tycker han är fantastisk. En, en sista hantlangare, eller styrk. Som vi har pratat om ofantligt mycket. Det måste vara Clive i License to Kill. Ja. Han, han är ju vår go-to-handlanger nu för tiden. Ja. Ja. Har missat Clive så googla License to Kill och Clive. Favoriten. Ja. Då du, du är ni du är Bond-fem. är då han som ettta. Ja, träffar ni Definitivt. oss någon roll och bara Clive. Och då Jävlar, då, då får ni föra med oss. Ja. <laughs> Absolut. <laughs> var sig ni vill eller inte oh, her då, då måste oh. ni följa med oss alltså. vilket, vilket jävla rövslickeri I den här podden du säga till att bli men, Live alltså Men Medhjälpare Medhjälpare då Har ni någon som ni vill välja som inte är så uppenbar då? Eller ska vi gå på det populistiska Och välja Keri Keri med? Ja oh, precis det Gör det va Ja, men Karen Bay är ju där. För mig i alla fall. Jag vill ändå nämna Sukovski också. Jag tycker han är underbar. Jag tycker han spelas fantastiskt av Robert Coltrane också. Men det är nog den mest succérollen -roll, succé som de har lyckats med. Alltså, jag skulle kunna liksom säga tio namn på, på grymma medhjälpare och utan att direkt veta vilka jag skulle sätta i toppen. Det är så lätt att säga liksom för mig, Karen Bay... Draco och Colombo. Och sen Komma på att det finns ju åtta till Som är typ lika bra mm. Men du väljer Karen Bates Ja men han är, han är, ja, men han är nog ohotad ett skulle jag säga Ja Nej Men Ja man måste nästan säga det Eller Draco Det är ju det någonstans de, alltså, de, de två Som är lite på en över alla andra, sen finns det så ofantligt många fantastiska men de två är ju ja de är bara bäst Ja, oh. oh, det, det är väl så det är ju Draco, Karen Bay sen ett halvt snäpp under så dyker Columbo och René Mathis mm. upp Ja, alltså det är ju, det finns så många bra min mitt left field choice är ju ändå VJ. Ja, Såklart du väljer VJ. Absolut. Faktiskt. Sen ja, jag vill säga Tibbet också. Jag <laughs> nej, men alltså kunde på. Det för att Tibbet. Han, han är ljus i den annars ja. mörka filmen. Hälsa. <laughs> ja, alltså left field left, <laughs> mm. left field choices <laughs> ja. måste ju ändå vara typ Sanders mm. eller någon han som klättrar mm. på berget i Secret mm. Service. Jag gillar ju dock att eh, ingen av oss säger eh, någon form av Felix Lightroom. Nej. Men det är väl för att han är för splittrad som karaktär? Han ja. har gjorts på för många sätt så att man vet inte vem man ska gilla av dem nästan. Nej. nej. Det är sant faktiskt. Nej, ja. så är det ju. Ja, det är det är ju, Felix Leiter hade väl varit Kanske det populära valet Han hade väl varit medhjälparnas oddjobb På det sättet men... ja. För att vara med i avsnittstiteln Så har vi pratat väldigt lite om honom Jag tog fram den här James Bond Encyclopedia för att säga verkar de nämner som, han, eller som medhjälpare Dr. Tynan Hahaha <laughs> Hahaha Dr. Tynans ja. Herregud vad fan! Diamonds of Forever är ju fylld så det skriker om det. Både skurkmedhjälpare och bondmedhjälpare Herregud vad det är fullt med folk som man inte bryr sig om i den filmen alltså. Herregud, fan alltså. Nej, men alltså. skurk. Ja, iff för sig Hip gillar jag ju fan. Hon nämnde ni iff och Men jag gillar fan. Hippan är kung alltså. Han är kung Ja, han är underbar är nej. Ja, Nu kom jag på han, han Är en verkligen kung Jävlar Nu har jag nu har den bästa Vad heter det i och för sig ska man, ska man vara kräddig då kan man säga han Som säger att um, vad heter det, Fäktningsklubben behöver möbleras om I Dying of där. Day oh, Han oh, Just det han ja. Rastamannen. ja rastamannen Var det inte han som var hästhoppar också Jo, det kanske ja, det, är det var. Det är joss, joss, du, jocky. Åh, oh, herregud. Och sen kom jag på, faktiskt. Min favorit obskyra handlangare som typ lyfter filmen till oanade höjder. Mm. Vlad. Oh. Nej! Men vad fan? Det ska du förstöra? Så jävla dåligt. Boff, he beat your time. Var det inte ens som skulle komma till Sverige om Anders Freyda anordnade ett bondevent? Jo. Yeah. Jag vet alltså. en som en som är kreddig som man ska svara det är ju Kra från The Magic Golden Gun, men inte den på som heter Han som ramlar ner i, i kylgrejen där och gascellen <laughs> ja. exploderar. Min favorit min är ju Chula av alla människor som finns. Nu <laughs> <laughs> var vi bara name droppar karaktärer Ja, eller? faktiskt. Då vill jag name droppa ja. en. För den film som vi ändå pratar lite om, men vi vill inte prata om den här karaktären. Bästa handlanger, Truman Lodge. Ja, som... oh, oh, bra där. Bra. Ja, heller. Mycket bra. Mycket handlanger i License to Kill faktiskt. <laughs> det är många hellre. karaktärer ja. i den filmen, något som inte bryr många, sig om. Många medhjälpare också i den filmen. Det var karaktärer överallt. Ja, det är fullt med karaktärer alltså. Precis, Så fort du kommer till USA så är det mm. fullt av karaktärer som ingen bryr sig om. I Diamond är det ju också så. I Living in the vi Ja, av Kill har vi ju den jävla fiskesnubben Mr. O'Rourke, eller vad fan han heter Riktig jävla stolpskott var. Alltså. <styr> <Det> <styr> <styr> vad fan heter han då? Sk vad heter det? Snubben som jobbar för CIA Chuck Lee, det är en snubben man inte bryr sig om Mycket alltså My... Mr. O'Rourke vår oh. avsnittsbild var Clive och Mr. O'Rourke <styr> Ja, men det är lite konstigt när avsnittet heter Felix och Oddjobs Om man <styr> oh, bilder på Clive och O'Rourke <styr> Nej, det är ju det alltså. Ja, nej men eh, där har vi nämnt några, några av de 73 miljoner som finns i Bond-serien Ska <skratt> vi dra oss Vad är tanken? Nej, nej, vi har pratat om. Ja, det känns som vilka att vi har om det, är det, är det, det, det. känns som att hälften av dem Vi har dropped skulle kunna vara. Ja, oh <skratt> och då har vi inte ens pratat om dem. Davidov, och Lachesse och alla i dåligt snötena. Ja, det är det. Har vi, har vi ja, nu kommer jag bara på. Bullion. <skratt> <skratt> Jag kom på sämsta medhjälparen ja. Och jag tror nog att han är så Överlägset sämst att Det, det, är, ingen, det är ingen tävling liksom. Och det är ju Monsieur Aubergine <laughs> <laughs> <laughs> ja, Jag orkar inte Monsieur Aubergine alltså, Det låter som något öknamn Som han fick i skolan oh. typ. Han hade äggformat huvud eller något jag vet jag inte. Jävlar oh. Monsieur Aubergine ja, Han är ju klockrent en av de sämsta. Ja, alltså om Draco och eh, Karen är på en pedestal över de absolut två bästa. Så är han ensam på den toppen av de sämsta. De här ligger av... ju i Marianegraven liksom. Ja, ja precis. Och ah, de... i sådana fall. Herregud. De ni på att... en sämre än Mr. Keel som han så. Det är svårt alltså. Så får ni någonting nästa gång vi träffas. det <laughs> alltså... är bra. Vi, där kanske vi har två solklara ja. ändå. Ja. Ska vi ta och uh, sy ihop det här avsnittet då? Absolut. Det tycker jag. Det absolut. Då tar vi och uh, tackar er som har lyssnat uh, först och främst. Mm. Och så tackar vi givetvis uh, Thomas Rug och Anders Freid. Freid. Han blev lite internationell ja. här. Anders Freid på Station <laughs> A. Ja, uh, eller på from Sweden with Love och Thomas Drug på agent07.nu Station A. Så tar vi och tackar Otto För du ska klippa den här podden, inte Anton Nej. Så det är, vi, får, vi får se hur det går Han har mig som medhjälpare ja, helt han... enkelt eh, ja. ja Och sen givetvis vår hantlangare <skratt> Låt oss gå typ ja. <skratt> Vår hantlangare ja. ja, vet vi vad vi ska göra nästa gång? Vi kanske inte ska lova någonting ja. Men jag, det känns Nej. som att det skulle kunna vara Faktaböcker, men klipp bort det om det inte skulle stämma <skratt> <skratt> Yes, men annars så får väl Ni som har lyssnat ta det så bra så länge Glöm inte att skriva till oss Om ni har några bra avsnittsidéer Vi har fått flera förslag Som vi faktiskt Ska ta upp ganska, ja men inom mm. kort så. så vi Lyssnar på Stort er Stort tack för dem Ja verkligen, yes. verkligen tack. Men annars får ni ha det så fint så länge Så hörs vi igen om två veckor Ja, in på er gullungar Ja. <laughs> ja, ha det bra. Tack och för att du har på er.